היפו-פוטאם! שלום, עוד תוכנית של מגזין המחשבים זומבה! מתחילה היום, והיום בזומבה נדבר על ג'ויסטיק הצידני מיוחד, חידושי מולטימדיה והצעקה האחרונה במשחקי התלת מימד, ואם יישאר לנו uh, זמן בסוף התוכנית, <laughs> ולפני למומחה שלנו למשחקי מחשב חדשים, שלום! היי. איזה משחק הבאת לנו היום? האמת שהבאתי אותו אתמול והשארתי אותו במגירה. לא חשוב. ואני גם לוקח אותו חזרה היום. יופי. אז שם המשחק הוא ישו התלת-מימדי. במשחק רואים את ישו הולך, קופץ מעל מתייוונים, הוא הולך על כבשים, בתולות. ישו כזה, אתה יודע, כרגיל, ישו. המטרה שלך בסוף זה להציל את הנסיכה. יפה, ונעבור מיד אני רק רוצה לספר על עוד משחק חדש מבית שלום בני. שלום גל, נכון שתמיד רצית בובת גומי מתנפחת שתוכל לבוא ב... בל... לא, לא, לא, לא, לא, את זה אני ארצה בשבוע הבא. אה... <coughs> שלום גל, נכון שתמיד רצית לשלב בן מוזיק על שלך? תמיד, תמיד, תמיד. ובכן בית אלפא משווקים כעת מתקן חומרה חדש, הנה, זה נקרא מפצל. ואיך משתמשים בזה? יש פה שני שקעים. אתה מחבר את זה לחשמל, ובשקל אחד אתה מחבר את הכבל חשמל של המחשב שלך, ובשני אתה מחבר רדיו, טרי, טרנזיסטור, סטריאוים יש לך, וככה אתה משלב בין אה, מוזיקה תודה, לבין... תודה, תודה, תודה, תודה, ונעבור לפינת הפניות! קיבלנו המון פניות בקשר למשחקי הסנדלרים החדשים שמציפים את השוק, בכולם הועלתה הבעיה שקשה לשלוט במשחק בעזרת חיצי המקלדת. ובכן, בית אלפא נחלץ לעזרתכם עם מוצר חדש. זה ג'ויסטיק לסנדלרים, והוא כולל פטיש ומרצע מאור, והנה אני... אתה מה לא? גן, צחק אתה. טוב, בסדר. איזה יופי, אני ממש נהנה. וואו, כמה נקודות קיבלתי. כמעט שהגעתי לשלב נעלה מטפסים, איזה כיף לי. מספיק. ונעבור לפינת איך לא חשבו על זה קודם, נו, איך כבר טענו, למה אתם לא עונים? שלום סיוון. שלום. מה הבאת לנו הערב לפינת כולנו מכירים את הבעיה הזאת, שמכניסים סירים ומזלגות וסכיני מתכת למיקרוגל, ואז הכל מתפוצץ והבית עולה באש. את מספרת לי. <laughs> <laughs> אז בית אלפא עשה זאת שוב, וייצר תוכנה שבאה לפתור את הבעיה. מה אנחנו רואים פה? Uh, אני כבר מעלה אותה. אתה רואה? יש פה על המסך כל מיני משפטים חשובים כמו... מה זה? אל תכניס כלים עם מתכת למיקרוגל, או יש כאן... אסור להכניס כלי עם מתכת למיקרוגל בשום פנים ואופן. כן, כן, אני רואה, יא דפוק, מה אתה עושה? תוציא את כל מה שהכנסת למיקרוגל. ואז אתה לוחץ פה על הכפתור, וזה מדפיס לך מדבקות יפות, ואתה יכול לשים את זה בכל מיני מקומות. על המקרר, על הארון, על המדיח. תודה, ומסיימים לי שהתוכנית הסתיימה. יש זמן לחידון טריוויה? לא? טוב. ובכן, לילה טוב, ושובו אלינו לזומבה! coil.com.net.sert.org. נקודת הג'ק. נקודת השף. נקודה היפופוטם. נקודה מעצבנים. נקודה אני הולך. נקודה הביתה. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, coil.